Час живе у мені своїм усім барвистим перебігом з усім неймовірним калейдоскопом подій. Ця проклята пам'ять. Довгі ночі минулого у повному вимірі своєму виринають у моїх снах, завжди у тих іспанських, зрідка колись інше, завжди вона, Мрія Тереза, Іспанія. Я пам'ятаю, завжди пам'ятаю, що ось тут, поруч у їхній хаті, Живуть його і мої сестри, діти. Мої діти! Вона була б щасливою, коли б могла знати про це. Тільки сниться мені знову і знову пшеничне поле під Мадридом. І мої 18 років, і вологі вуста Марії Терези. Довго снилось, довго. Вернулось, коли з'явилась Мадлен, і щезло на певен час знову. Коли Мадлен... Загинула я, думав, уже назавжди. Усе поховано назавжди. Я сам поховав усе, не зберіг нічого, втратив пам'ять тіла, фолишувши спогади і тверезі пам'яті розуму. Пако повертав мене у минуле вже тим, що сам був поряд. Тільки згодом і він став не лише у особлення минулого, не тільки зв'язком із минулим, а й з собою. Він перейшов з минулого у теперішнє, його життя поруч з моїм, 40 років поруч, чи не півстоліття, які ми старі вже пако, давно утворило його особистість, а не тінь Марії Терези. І він хлопчиком полюбив мене за мою любов до Марії Терези, він був щасливий з нашого кохання, але в певний час відчув себе сестриною тінню, і сказав мені про це, і перестав бути її тінню. Став собою. Тому, напевне, і спогад відійшов, бо присутність пако була самодостатньою. Моя увага була сконцентрована на ньому і на тому, що ми пережили разом, що ми разом будували. За довгі роки повернулись до мене іспанське могутнє минуле, увісні, до болю яскраво, коли Паков перший поїхав до Іспанії, коли Гануся плакала, боялася, що не повернеться, коли я гнав від себе цю думку, але десь у глибині маленьким хробачком виринала вона знову і знову, і мені стало страшно. І я затиснув, задавив погані думки. Надовго ввечері не міг заснути, і вночі наснилася мені Іспанія. І чиста радість, її волосся, її уста, її тіло, а потім глуха біда вдарила мене, і я прокинувся з криком. Прокинулася мама у сусідній кімнаті, запалила світло. Я встав, заспокоїв її, усе гаразд, щось наснилося, якісь дурниці. Слова були порожні, не ті. Я чув, мама не заспокоїлася, а лише зітхнула, і те щось думає по ночі. Певне знову, женитися тобі треба, синку. Ти вже відпорабкував. Літа йдуть. Де ж мої онуки? Дочекалась моя мама онуків, та ще й батько дочекався. Хоч і запізно. Та все ж Ольга народжувала дітей одне за одним, ніби ми намагалися нас догнати пако. У нього четверо. У нас троє. Та ще ж Микола біля нас. Ні, невелика родина. Це добре. Гурт, колектив, свої – це загальне тепло. Але що ж робити родині? Коли стільки найглибшого тепла, свого вона втратила у 18 років. Точніше, її господар, батько. Що ж, дотепер важко їй зігрітися? Так важко. Раз у раз повертаються до мене у нескінченному спогаді усі, хто був зі мною колись хоч раз – Усі, хто додаткався до мого тіла, хто любив мене і кого я любив, усі приходять до мене, коли заманеться. Несподівано, раптом, не снившись, чи просто, уживаючись у свідомості, нагло виринаючи з небуття, вони всі живі у мені. Живуть. Щастя з ними. Хто почав своє коло і закінчив його, хто любив і долюбив до кінця, хто одержав усе, пройшов... Райдугою кохання пережив його зеніт і поволі потім зійшов униз на спокій, на затишок. Може, так не в кожного, не в усіх. Я знаю, паку теж. Говори не раз. Говорили усі. б я робив, коли б не він? Чи наклав би на себе руки? Ніби ні. А може, десь би забракало повітря на якомусь повороті. А може, просто втратили з бажання жити, як тоді, коли Марія Тереза... Моєму синові, від неї мало б зараз бути за сорок років, удвічі більше, ніж мені тоді. По тій першій поїздці по коду Іспанії спогади стали частішими, я звик донеси. Звик пірнати у забуття у вир минулого, чекав сну, у якому вертався туди. Далеко-далеко, а потім його одружився. Олю-олю, сивий мій променю! Світло мого життя, моє презагідне сонце. Як жили ми з тобою, як мало були разом, як багато і в тобі, і в мені, як ми вийшли за межі самих себе, як спромоглися. Скільки на той час минуло від нашого весілля? Не знаю зараз, рік чи два, чи п'ять уже. Бо певно було таке не раз, але ні, то було найважливіше. І не першого року, а десь на другу чи третю весну нашого спільного життя. Я прокинувся від того, що ти зайшлася плачем. Прокинувся від дивного сну. Я ніби не спав. Ми були разом. Я був з тобою, був, а тоді прокинувся. Чи могло так статися? А вже ж могло тільки, що ми маємо про себе, доки чогось не скоїмо, доки чогось не утне з нами життя».